Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 Ya ayuhaladzina amanut takullaha wakulu kawlaan sadidah yuslih lakum a'amalakum wa yakfir lakum zhanubakum Waman yuta'illaha wa rasulahu faqad faz fawzaan azimah Amma ba'du fa inna aslakul hadithi kitabullah wa khaira hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnah ahibati fillah para pemirsa TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan izinnya kepada kita semua di mana di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan uh, kaidah-kaidah fikih sebagaimana yang disebut oleh Akhuna Ihsan tadi. Ya, kita akan membahas atau melanjutkan <coughs> uh, sebuah kaidah yang mulia, sebuah kaidah yang sangat besar yang berjudul al-ibadatu mauqufatun 'ala syara'. Bahwa ibadah itu dibangun di atas syariat. Ibadah tegak di atas syariat selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita yang kita cintai nabi yang tidak ada nabi setelah beliau yakni nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwati fillah rahimani wa langsung saja pada kesempatan yang lalu kita membahas kaidah uh, al ibadatu mauqufatun Al-Shara. Artinya bahawa ibadah itu dibangun di atas syariat. Dari sini kita tahu bahawa ibadah tidaklah diterima kecuali dengan dua hal kata ulama. Yang pertama hendaknya ibadah itu tidak sah dengan keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Wa ma umiru illa yang mukhlisinalah lahuddin dan tidaklah mereka itu diperintah Melainkan agar mereka Mengikhlaskan ibadah Mengikhlaskan ketaatan Yang memurnikan ketaatan hanya untuknya Yang ini hanya untuk Allah semata Kemudian Yang kedua Ibadah itu Ibadah itu Tidaknya didasari dengan Mutaba'ah Mutaba'ah Ini yang kedua Yang mengikuti sunnah Rasul S.A.W Alaihi wa lailahi wa sallam. Ibadat muakufta atas syariat. Ibadah dibangun di atas syariat. Apa dalilnya? Kemarin kita bahas tiga dalil. Dalil yang pertama kita ambil dari surat Al-Baqarah. Dalil yang kedua adalah surat Ash-Shuroh ayat 21. Kemudian satu hadis Nabi shallallahu alaihi wa lailahi wa sallam. Dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-128 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana Watub alayna innaka anta tawwabur rahim Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim Permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Rabbana wahai Rabb kami menjadikan kami berdua yakni Ibrahim dan Ismail muslimain. Muslimain inilah kedua dua muslim, dua orang yang menyerah dirinya kepada engkau. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan dan di kalangan anak cucu kami juga wajh umat yang menyerahkan dirinya kepada engkau. Wa arina dan tunjukkan kepada kami manasik haji kami bertaubat kepada kami dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Penerima Tobat dan engkau Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini sebagai dalil bahawa ibadah itu dibangun di atas syariat. Dari mana kita ambil istinbatnya? Kita ambil dari kalimat wa arina manasikana. Wa arina manasikana. Artinya Tunjukkan kepada kami Manasik haji kami Jadi Ibadah Dibangun di atas syariat Nabi Ibrahim AS Minta kepada Allah Ditunjukkan tata cara ibadah haji Ini menunjukkan bahwa Ibadah itu bukan dari hawa nafsu Tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah bukan Ngarang-ngarang Bukan berbicara Bukan buatan manusia Bukan buatan manusia Tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah sampaikan lewat para nabinya Dan untuk umat Islam Allah sampaikan Allah utus seorang nabi yang mulia Nabi yang kita cintai semua Kita semua mencintai beliau Ia Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kemudian dari yang kedua di surat Ash-Shura, ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman "An lahum syuraka'a am lahum syuraka'u syara'u lahum, syuraka lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah" Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u -sekutu? lahum min ad-din yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentang ayat ini Syekh Islam berkata, "Fman Nadab ila shayin ytaqarrub bihi ila Allah, atau atau jahhuh biqaudhi, atau bi atau bi faghlh min ghari an yishra'ahu Allah, fakat shra'ah fi al-din ma lam yadan bihi Allah. Wman ittara'ahu fi zalka fakat ittahdhahu sharikan lilah, shra'ah min al-din ma lam yadan bihi Allah." Artinya, beran siapa yang Mengajak orang, ya, artinya menganjurkan kepada sesuatu yang dengannya Mendekatkan diri untuk bertakabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mewajibkan sesuatu baik dengan perkataannya dengan perbuatannya tanpa adanya syariat dari Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan maksudnya. Maka orang tersebut telah membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengikutinya, Maka, Faqad Berarti dia mengambil syarik sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> dia telah membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga, adalah sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara kami urusan kami, tentang sesuatu yang tidak ada contoh dari kami Maka tertolak Kata Rasul Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Qadun. Raddun Hadis hadis ini merupakan Aslun azim Min usul Islam kata ulama Merupakan Pokok yang besar Di antara dasar-dasar di antara fondasi-fondasi fondasi agama kita Fondasi Islam Bahwa Siapa orangnya yang mengada-ada dalam agama ini Perkara yang baru Maka dia tertolak Ikhwati filah Ini Beberapa dalil Yang mendasari qaida al-ibadatu Mawqufatun ala syara' bahwa ibadah itu dibangun di atas Syari'at Ibadah dibangun di atas syari'at Baik Kita akan melanjutkan contoh-contoh Ya Contoh-contoh yang dengan contoh ini kita semakin paham akan kaidah yang besar ini. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dalam amalan-amalan ibadah kita tentunya. <tuh> Di antara contohnya adalah tentang masalah uh, sholat setelah tawaf. Ya. Syihusaymin rahimahullah berkata, Araha, ahad, an yetutuah b'arba'irkaatin khilaf al-maqam b'ad al-tuaf, atau arada an yutil al-ruk'atayn khilaf al-maqam b'ad al-tuaf, rukd axta'ah, l'kna Nabi sallallahu alaihi wasallam kani yukhffifuh, kani yukhffifuhu ma, walla yazidu al-ruk'atayn, l'kna Nabi sallallahu Kana yukhaffifuhuma. Walau yazidu ala rukatain. Kita lihat. Dia berkata, kalau ada seseorang melakukan tatawuk, surat sunnah setelah tawaf, empat rukat. Atau, dia ingin memanjangkan dua rukat. Dia ingin memanjangkan dua rukat. Salat, di belakang maqam setelah tuaf, maka kata Syeikh, takut achtuan. Dia telah melakukan kesalahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama meringankan dua solat tersebut dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan dua rakaat. Ya. Jadi orang tuaf, belakang tuaf, ya, solat disyariatkan salat sebagaimana nabi SAW. Dan di rakaat pertama dia baca setelah al-Fatihah membaca surat al-Kafirun, di rakaat kedua setelah membaca al-Fatihah dia membaca al-Ikhlas. Ya. Jadi, misalkan ada orang datang ke Akhuna Ihsan. Ah Ihsan ana ini badannya kuat. Ya, badannya sehat. Ngeger tawaf juga enggak terasa. Kayaknya enteng deh Enteng sekali ya Kata dia Ana mau Tambah dua rokaat Solat ini, solat tawafnya Jadi empat rokaat Atau, tidak apa-apa deh, dua rokaat Saya tapi baca yang panjang Baca yang mumpung di Mekah Ini kan Mumpung di Mekah, baca Habis surat al-fatihah Rokat pertama, misalkan ana Mau baca, misalkan Surat Ar-Rum, ayat pertama Surat yang keduanya Surat Luqman Misalkan, surat Luqman Panjang kan? Nah Kan baik, kata dia Ya Kan bagus Nah ini permasalahannya Di sini Ya, permasalahannya di sini Banyak kita menganggap bahwa Menurut kita sesuatu itu bagi e, bau, e, ba, baik, ya bagus Tetapi Kita lihat apakah yang kita anggap baik dan kita anggap bagus Walaupun kita kuat Apakah sama dengan contoh yang telah dicontoh oleh Rasulullah SAW Nah ini Permasalahannya di sini Seseorang yang sholat Sunah dua rakaat setelah tawaf hendaknya melihat bagaimana contoh Rasul saw melakukannya. Rasul saw melakukannya dua rakaat, memanjangkan atau meringankan. Rasul saw melakukannya dengan ringan, iaitu yani cepat, tidak lama. Inilah yang disunnahkan Dan kita ingat perkataan ulama, ya perkataan Abdullah bin Masud al Iktisodu bismunah. Kauirun, kena lajut fil bid'ah, bahawa sedikit tetapi sesuai dengan Sunnah lebih baik daripada banyak sungguh-sungguh, tapi dalam perbuatan yang bid'ah atau perbuatan itu tidak ada Sunnahnya dari Nabi saw. Tidak dicontohkan oleh beliau saw. Ia adalah pengamalan atau Pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya, kita kan mengatakan, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Orang yang paling tahu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah. Ketika kita mengakui bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasulullah Alaihi Wasallam, maka kita ikuti beliau. Kita ikuti apa yang dicontoh oleh beliau. Lakukanlah kau fi Rasulullah uswatun hasana. Dimanakah Rasulullah? Waliyul Akhir. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah saw surat dan yang baik untuk kalian. Bagi orang yang berharap hari akhir, eh, bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir. Ini contoh yang pertama dalam majlis ini. Contoh yang Kedua, contoh berikutnya, man salam sebelum istimam solat, bercadang keluar dari minah batalat, lantana ala qirri ma'amar Allah bihi warasuluhu. Orang yang salam sebelum menyempurnakan solat dalam solatnya, maka solatnya batal, solatnya batal, karena dia, uh, karena solatnya tidak di atas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah doa khatam Quran di solat. di salat. Di contohan sama syaltain, ada beliau ad-du'a'u 'inda khatmil quran fi sholati la mean? asla lahu. Doa Khataman Al-Qur'an di solat yang dilakukan oleh sebagian orang la asalahu tidak ada asalnya ya yeah. kata beliau wala yanbaghi fi'luhu hatta yakuma dalil min asy-syar' alaa anna hadza masyru'an fi as-salat dan tidak dilakukan pantas tidak, tidak selayaknya untuk dilakukan sampai ada dalil dari syariat yang menunjukkan bahawa hal ini disyariatkan dalam sholat tentunya. Contoh berikutnya. Ini pendapat beliau. yakni Dan taklil beliau. Itu luar biasa. <tuh> kita lihat. Ini banyak yang tidak kita ketahui. Atau banyak yang kita tidak mengetahuinya. Beliau berkata. Tentang orang yang sholat jumat. Dalam keadaan safar. Nah ini. Beliau berkata. يا جماعه في كتاب اشرح المنطيق على الزاد المستكنئ لبركاته من صلى الجمعه وهو في السفر فصلاته باطله. orang yang salat jumat di safar maka salatnya batal katam dia. عليه ان يعيدها ظهرا مكسورا Wajib baginya untuk mengulangi solat dengan duhur dan dikosor. Jadi yani dua rakaat. Baik. Kenapa? Apa alasan Leo? Eh? Leo memberikan alasan. Biar al-jum'atah is safari sababha mawjudun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinahu lam yafalha karena solat Jumat Jumat di safar salat Jumat di safar waktu lamka an safar sebabnya itu ada sebabnya sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetapi Nabi SAW tidak melakukannya. Akan tetapi Nabi SAW tidak melakukan salat Jum'at ketika beliau safar. fa inna man sallaha faqad khalafas sunnah. Oleh kerana itu kata beliau, orang yang melakukannya maka menyelisihi sunnah. Faya kunu amaluhu mardudan. Maka amalnya tertolak. Ini faedah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau Beliau berkata tentang hal itu di kitab Asyarul As Mumti' al-Azad al-Mustakni' Alasannya kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama bersafar tidak melakukan solat Jumat Yang dilakukan oleh Nabi solat Jumat adalah ketika mukim Ketika mukim Adapun ketika syafar Nabi s.a.w tidak melakukan surat Jum'at Sebab mawujud ya? Sebab untuk melakukan salat Jum'at di zaman Nabi s.a.w ada Tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w Ada koidea tentang masalah ini eh, Di antara yang dikatakan oleh beliau Kullu syai'in Ma wujud sebabuhu fi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mifaluhu, fatarkuhu wa sunnah. Kesuatu yang ada sebabnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilakukan oleh Nabi Sallam maka sunnahnya adalah tidak melakukannya. Sunnahnya adalah tidak melakukannya. Ketika Nabi Sallam tidak melakukan solat Jumat di Safar dan ketika itu Rasul sebenarnya bisa melakukannya, tapi Rasul Sallam tidak melakukannya. Maka sunnahnya adalah tidak melakukan solat Jum'at ketika kita sahur. Allahu alam sholat. Berikutnya, berikutnya adalah contoh azan. Azan untuk solat Id dan solat istisqa. Ya, yeah. azan untuk solat Id dan solat istisqa. Beliau berkata, Allah Yeruahu, al-nida'ul salatil nidayni wal istisqa' bi-an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amakun yunadi lehuma, wal ibadat muqofah al shar'i. Kita lihat, tidak di syariatkan al-nida', tidak di syariatkan azan untuk salat idul fitri dan idul adha serta salat istisqa', salat istisqa', salat minta hujan. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, tidak memandangkan azan untuk solat istisqa dan solat idayin, solat e, idul fitri dan idul adha. Alasannya kata beliau ibadah dibangun di atas syariat. Ibadah dibangun di atas syariat. Tidak ada keterangan, tidak ada contoh dari nabi kita yang kita cintai Rasulullah utusan Allah ketika solat Id Fitri dan Idul Adha dengan azan dan tidak ada keterangan untuk melakukan solat istisqa dengan azan oleh karena itu ketika kita solat Id baik itu Idul Fitri atau Idul Adha atau istisqa maka tidak melakukan azan artinya tidak di azani Ya, dan apa untuk solat wajib. Ia ni, kalaam, di dalam waktu itu adalah kalaan, kalaam. Ini pemberitahuan, informasi, kalaan. Ya, informasi tentang masuknya waktu solat. Ia yani, solat subuh, solat uh, maghrib, eh, solat subuh, solat zohor, solat asar, solat maghrib, solat. Isha. ini contoh ini contoh eh, yang disampaikan oleh Syauta Amin contoh berikutnya contoh orang yang sholat cara meletakkan tangan cara meletakkan tangan ya dalam sholat ada aturannya bagaimana Gerakan-gerakan yang lainnya, gerakan solat dari takbiratul ihram sampai salam, tentunya telah, dicontoh oleh Nabi, telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallam sampai solat di depan para sahabat yang dia tasmimbar, ya agar sahabat yang mengikuti solat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul berkata sol, kamu raih tu moni solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ada sebuah contoh yang menarik. Syekh berkata, "Bagudul ada sebagian manusia yang bau, yang dahulnya mena'ala Yusra, meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, ya. Yeah. Wajjaluhu ala qalbhi fi salat. Kemudian menjadikannya meletakkan tangannya di hatinya di solat, ya." Yeah. Wa hadha Ini merupakan apa? Kesalahan. Wa hadha diletakkan ke hatinya, hatinya ya, di jantungnya. Bahwa itu Karena tidak datang keterangan dari tentang hal itu dari Nabi SAW ya. Bahkan ini terlarang. Ya. karena solat enggak boleh kita ngarang arang Letakkan ke mana ke hati Misalnya, di sini, ya ke hati di sini tidak ada, ya atau misalkan karena di sini kan mau naik pedang misalkan, ya tu nggak ada. Jadi yang benar adalah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW di atas dada, ya Rasulullah SAW meletakkan tangannya. Tangan kanan di atas tangan kiri Lapak tangan di atas lapak, eh, tangan kiri Kemudian di atas dada <tuh> Berikutnya Adalah contoh Berjalan ke masjid Ada sebuah hadis ya. Hadis tentang keutamaan Berjalan ke masjid Wal hadis sahih Rasulullah SAW bersabda Ala adulukum Allah bihi al-khataaya wa yarfa' bihi kata Rasulullah SAW. alaihi maka okay, aku habarkan kepada kalian tentang hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan -dosa. itu bisa mengangkat derajat kata Rasulullah SAW. alaihi berkata para sahabat bala kami mau iya Rasulullah SAW berkata di antaranya adalah kathratul khutaila al-masajid kethratul khutah ila al masajid banyaknya langkah kaki ke masjid Rasul isbagul wudu al makari wa kethratul ila al antara disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kethratul khutah ila al banyaknya melangkah banyaknya langkah kaki kita ke masjid dalam hadis yang lain langkah kaki kita itu orang yang berwudu di rumah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahasan wudhu. Kemudian dia keluar ke masjid tidak mengeluarkan dia kecuali solat. Maka kata Rasulullah Sallam, khutwah satu rajat eh, satu kali melangkah ke masjid itu, bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa. Nah, kita lihat hadis ini harus dipahami, ya, dengan benar, tidak dipahami sendiri, ya, oh. Orang, masyaallah, Allah ya, Bahalahnya besar nih, bahalahnya banyak Oleh karena itu, anak jalan ke masjid Kakinya apa? Kecil-kecil Artinya, pendek-pendek jalannya Ya Kakinya pendek-pendek Langkahnya, dipendek-pendekin Ya Ini tidak disyariatkan Lihat kata Syafi La yusra'u lil insani an yata'amada Taqarubal khutaa inda dhahabihi masjid. Jadi disyariatkan bagi seseorang sengaja untuk memendekkan memendekkan ya untuk mendekatkan langkah-langkah kaki ketika berjalan ke masjid ketika menuju ke masjid. Karena ini adalah istihbabun istihbab hal yang di diistihbabkan di tapi bukan pada tempatnya ya dan dalilina alaihi dengan dalil-dalil athasnya. Kalau amran maqsu dan labaynahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara yang dimaksud seperti itu, Misalnya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Syekh sebutkan di Syarah al-Arba'in Nawawiyah. Ya, Syarah al-Arba'in Nawawiyah. Beliau kitab al-Arba'in Nawiyah ya, beliau syarahkan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah masalah ini. Ya. Jadi betul bahwa ke masjid tangkah kaki ke masjid ini mengandung pahala bes yang besar, keutamaan yang besar. <coughs> Tetapi tidak disyariatkan kita sengaja untuk uh, atasan pendek-pendek kaki jalan kita ya. Nah, itu tidak ada, tidak disyariatkan. Karena misalkan ke masjid, ah supaya pahalanya terlalu banyak, misalkan kecil-kecilkan jalannya. Ya mestinya jalannya segini dia segini. Nah, seperti itu. ya Supaya misalkan pahalanya lebih banyak dan seterusnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan seperti itu. Oleh karena itu, kita memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya juga dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Mengamalkan sunnah dengan sunnah. Mengamalkan sunnah dengan sunnah. Contoh berikutnya, <tuh> masalah Eh, saya saya loncat beberapa masalah ya. Ini saya ambil contoh sesuatu yang anda anggap penting, ya, atau yang eh, sering ditanyakan Kata beliau tentang solat di depan Kaabah, ya, orang yang umrah atau orang yang haji, ini harus perhatikan. Bagaimana cara pandangan kita ketika kita melihat Ka'bah? Eh, eh Maksudnya ketika kita sholat di dekat Ka'bah. <tuh> Apakah kita lihat Ka'bahnya? Ya Artinya seperti ini. Lihat Ka'bahnya kan Ka'bah di depan kita. Ya. Atau kita lihat ke tempat sujud kita? Nah ini. Ini pun pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya. Oleh karena itu, kita lihat ya pendapat Syekh Utsaimin pada hal ini kata beliau as sahih annahu ila alka'bah hal salah hal salah yang benar adalah tidak melihat Ka'bah ketika salat tidak melihat Ka'bah ketika salat kok kenapa alasannya ya Alasannya kata Abdullah al-Ali annahu lam yarid an an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun yadullu ala an an-nadara anna ila ibadah ma'mura biha. Kadada dalil satupun, satu hadis. Tidak ada satupun hadis satu ya, yang menjelaskan yang menunjukkan bahawa memandang Ka'bah itu adalah ibadah yang diperintahkan. Tidak ada. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika sholat ya, Menghadap ke Tempat sujud Walaupun di depan Kaabah. Oleh karena itu Maka Kurang tepat Kalau ada Yang berkata Bahawa ketika kita sholat Di depan Kaabah, Maka melihat ke Kaabah. Ya Ini tidak dibenarkan ya. Jadi Walaupun Kita menghadap Ka'bah sama seperti kita di sini. Kita melihat tempat sujud. Ya, bukan Ka'bah yang kita lihat, tapi tempat sujudnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dia ada satu pun dalil atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal demikian. Berikutnya <tuh> tentang perkataan Sayyidina dalam solat Di tahiyyat Ini pun beliau katakan ya, Laisat mashru'ah Tidak disyariatkan Tidak disyariatkan Di anna al-asl Fil ibadati anna ha mawkufatun ala syara' Karena hukum asal dalam ibadah Dibangun di atas syariat Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah memberikan contoh Ya Yang harus kita ikuti oleh karena itu Kita harus mengikutinya Berikutnya tu ni, 27 Ramadhan di Umrahin, menghususkan malam tanggal 27 Ramadhan untuk Umrah. Ya, dan ini dilakukan lebih banyak, sebagian atau banyak saudara kita kaum Muslimin menghususkannya. Hati malam 27 umrah misalkan khusus. Ya? Kata beliau ini la asla lahu. tidak ada asalnya. Bahkan kata beliau bel huwa min bidah ah. bahkan merupakan hal yang bida. Ah. Ya? Lian la umrah tak ibadah. Wal ibadah tu mau kufah ah. tu Karena umrah itu merupakan ibadah dan ibadah itu kaidahnya dibangun di atas syariat. Berikutnya contoh berikutnya. Masalah salat dua rakaat setelah ihram. ini banyak yang melakukan. Dia ya? berkata, تخصيص أدائ ركعتين بعد الإحرام غير مشروع. Menghususkan dua rakaat setelah ihram, kata beliau tidak disyariatkan. Ya? Turun kenapa? Dia berkata, لَأَنَّهُ لَمْ يَرَدْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ An lillahrami sunnat at sunnatan tuxsuhu. Izinna alibadati tullakwa mina sharrihifat. Karena tidak ada keterangan, tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ihram itu ada sunnah tertentunya, tidak ada. Sebagian kita ihram, salat sholat duarakaat, tidak ada, ya, tidak ada. Katalah, karena ibadah itu diambil dari syariat, diambil dari syariat saja. Kecuali misalkan gini, ada seseorang yang eh, pas ihramnya di wilhelifa di sana di di Madinah, di sana dia misalkan mau pas pas berbarangan sholat zuhur, berbarangan sholat zuhur dia masuk Ya. Dia tolol salat tahiyatul masjid, kemudian dia apa namanya, salat berjama' salat bersama eh, imam, salat duhr, ya. kemudian misalkan mau menjamak asar, asar dua rakaat, seperti itu. Nah, ini, ini bukan salat khusus tentang Setelah ihram, ya. Oleh karena itu khusus salat dua rakaat setelah uh, untuk ihram tidak ada dan tidak disyariatkan berikutnya ada beliau takrarul umrah fi fi safra wahidah laisa min hadyin Nabi SAW alaihi wasallam wala min hady ashabihi mengulang-ulang umrah dalam satu safar dalam satu safar ya, misalkan di Desember nih ya, banyak yang safar dari Indonesia untuk umrah Sebeli safa ya. satu kali umrah. Ya. Adapun mengulang-ulang umrah ini bukan eh, petunjuk Nabi saw. Juga para sahabatnya. Karena apa? Belibadat ma'ukufatul nahl syariat. Ibadat itu dibangun di atas syariat. Berikutnya kata beliau iltizam du'a in muayyanin likulli shawtin min ashwati at tawaf Iltizam hanya atau beriltizam dengan doa tertentu pada setiap kali putaran untuk tawaf ya atau sa'i ini merupakan hal yang baru. Ini merupakan hal yang baru karena apa? Karena hal itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya. Payah sekali contohnya. At-tamassu bijudranil Ka'bati wa kiswatiha wa bil maqami wal hajar kulluha min al bid'a li anna kulla 'amalin yuradu bihi at-taqarrub ila Allah wa laysa fi as-syara' fa inna bid'ah. Kaba diru ya ngusap-ngusap dinding Kaabah. Nah ini sering dilakukan ye, eh? ya ngusap-ngusap dinding Kaabah banyak kita lihat, bahkan di televisi kan kita lihat ngusap-ngusap. Apa kita sunnah? Tidak sunnahnya itu, ya. Yang diusap untuk eh, di Kaabah itu adalah ketika ketika tawaf ya itu pun ngusapnya. Adalah usap hajar aswad kalau ketika tidak bisa kita cium dan bukunya mana? Cuma dua itu saja. Adapun dinding Ka'bah tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ditempelkan pipinya, ya, muter, enggak ada. Ya. Atau misalkan usap-usap kiswahnya, dah ada. Atau makmum Ibrahim diusap-usap, dicium-cium. Atau Hajar Aswad, uh, Hajar apa namanya di sini, uh, ya dan makom Ibrahim, ya, nggak ada, <tuh> karena semuanya termasuk dari hal yang baru, ya, karena setiap amalan yang dimaksudkan untuk takkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada dasar dalam syariat, ini merupakan hal yang bidah kata beliau. <tuh> Contohnya Berikutnya Contohnya adalah Al-Khuruju Atau sebentar Al-Su'udu ala Jabali Arafat Filhajji Because di ta'bud di zalik Al-Su'ud yeah. Al Su'ud Naik ke Jabal Arafat Jabal Arafat Yang di Arafat ada Jabal ya Ada gunung itu Bukit Naik di situ untuk maksud taqarrub ilallah untuk taqarrub uh, di situ misalkan hanya di situ ini tidak ada juga syariatnya ya. selama mesti berada di lingkungan Arafah ya boleh orang ukuf di situ berikutnya <tian>, <States> <tian> alkhuruju minal masjidil haram ba'da <-tian> tawafil wada' ala alqafa ah ya dari masjidil haram Setelah tawaf wada' itu mundur Wafnya, em, Keluarnya mundur Saya pernah melihat beberapa orang Keluar dari masjid haram itu mundur Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur Sampai Tidak keluarkan kaabahnya hmm? Ini tidak dicontohkan Ini menyusahkan Gimana kalau misalkan orang melakukan itu semua Tabrakan nanti orang kan Tidak ada Tapi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Ialah contoh yang paling baik dalam masalah ibadah Kul ingkuntuntuhibunallah eh? Kul ingkuntuntuhibunallah fatta bi'ani yuhbibkumullah wa yakfir lakum dhanubakum wallahu ghafur wa rahim kalau misalkan ibadah itu diserahkan kepada kita, setiap kita sekali lagi saya pernah berkata seribu manusia seribu ibadah seribu model ibadah karena ini maunya begini yang Z maunya begitu yang A maunya begini yang B maunya begini beda-beda dia punya seleranya yang dari Jawa maunya begini yang dari Sumatera maunya begini, dari Kalimantan maunya begini, lain-lain nanti. ya, Belum satu dunia lagi. Oleh karena itu, yang kita kembali kepada syariat Rasulullah SAW. Berikutnya, contoh berikutnya. Jadi, masalah lempar jumrah. Lempar jumrah itu di hari ke-10. Ya, lempar jumrah akhobah. Kemudian di 11, 12 dan 13, belas Pempar jumlah surah, ustah dan uh, kubrak Jumlah aqabah ya. Batunya tidak mesti dicuci ya, Ambil batu apakah ambilnya dari muzdalifah Atau dari jalan, di jalan ambil ada batu kerikil-kerikil Dan batunya ruah jari tidak besar-besar Dan tidak ada syariatnya dicuci Ya lihat, kalau sahabat mengosul hasil jemari bida, ah. nyuci batu kerikil untuk lembar jemrah itu bida. Ah. Tidak ada sunnahnya. Kenapa? Diandaan Nabi saw Lam jagsilhu. Karena Nabi saw tidak mencucinya. Kalau baik, Nabi pasti mencuci. Para sahabat cuci, tapi tidak ada contoh, ya. Nah, kita menyusahkan diri sendiri Sebagian kita maksud saya ya. Sebagian kita Menyusahkan diri sendiri Sebagian saudara kita ini Dicuci dulu Kan hmm. Disabunin Misalkan enggak enggak sampai situ Sebaik-baik contoh dalam ibadah Kembali ke Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala'alihi Wassalam Ya Karena kalau misalkan Dibuka masalah ini Satu dicuci Satu pakai farfum nantinya Satu pakai farfum yang biasa Yang seperti farfum yang mahal Hmm kemudian pakai sabun, digosok, pakai sikat, malah menyusahkan nanti, malah ibadahnya enggak sampai. Ya, Disibukkan dengan apa? Sesuatu yang bukan ibadah nantinya. Ya. Nanti bertengkar juga masalah ini. Ya sudah, ya. Oleh karena itu, kembalilah kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ibadah bukan dengan apa? Ibadah bukan dengan akal. Ya. Kalau ibadah dengan akal dan hawa nafsu kita, kita bisa nambah sholat subuh empat rakaat. Ya. Boleh enggak sholat subuh empat rakaat? Kan enggak boleh. Kenapa? Karena, apa? Karena sholat -sholat tidak mencontohkan sholat subuh dua rakaat. Enggak boleh kita ah, anda boleh tidur dari badai isyak sampai kalau subuh kuat badan yang seger saya mau sholat subuh sepuluh ya, rakaat misalkan nggak boleh, kok nggak boleh, karena tidak ada contoh dari Rasulullah saw. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga masalah terakhir saja ya. Adalah لا يصلى على النبي صلى الله سلم عند إرادة الذبح لا يصلى tidak bersolawat kepada Nabi saw ketika ingin Zerh, ingin menyembelih Ya, ingin menyembelih Hewan kurban misalkan Ya, biana zalika Lam yarid, kerana hal itu tidak ada Keterangan, wa ta'abudu bima lam yarid Bid'atun wahdatha, kata beliau Ya, mau menyembelih Hewan, baca bismillah Ya, dan tidak dicontohkan Bersolawat Ya, tapi jangan saling pahami, ingat Jangan saling pahami, oh ini enggak mengajarkan salawat Tidak, nah, justru kita menganjurkan salawat, ya Sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dianjurkan untuk memperbanyak solawat sebanyak banyaknya, sebanyak banyaknya, tapi pada tempatnya. Ya. Nah, kalau sebelum menyembelih ini, tidak ada keterangan sebaca solawat. Bila kita akan lagi duduk, kita ucapkan Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Alaihi Wasallam. Kemudian solatil Taala Ibnu Raihim, Allah Alaihi Ibnu Raihim, Nakhamilu ke Majid. Ketika nama Nabi disebut, nama Nabi disebut, kita ucapkan Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Kena wajib. Kena orang yang tidak mengucapkan solawat ketika nama Nabi disebut, ya ini bakhil. Karena ketika kita mengucapkan solawat dikembalikan oleh Allah sepuluh kali. Ya besar. Kalau misalkan dia tidak suka bakhil sama dirinya sendiri. Selain itu ada hadis Nabi saw na Yusrona, ya nak mimbar mengucapkan amin amin amin tiga kali. Terus ditanya para sahabatnya. Kenapa mengucapkan amin-amin dia kali? Ya, di antara jawaban beliau. Ya, amin yang pertama adalah. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Siapa orangnya yang disebut engkau di sisinya. Dan dia tidak bersolawat. Ya, ini kata malaikat rogima anfumri'in. Menzukirta indahu. Balam Yusorli Alaike. Pelakar seseorang, orang yang engkau disebut di sisinya, tapi dia tidak bersolawat atas engkau. Ya, celaka. Doakan sama malaikat, terus mengucapkan Amin. Oleh karena itu, ya kita baca solawat untuk Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad SAW. Dan Syaikh Thaemin pun bilang, najis kita sering mengingatkan. Ya, Sudah-sudah kita komit untuk selalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau orang yang sering bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti apa? Mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Sunnah Sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, ya, kita harus sering bersolawat. Tetapi ingat ada tempatnya. Nah, di sini kan, di sini bukan tempat solawat. لا يصلى على النبي إِنَّهُ رَبَّ التَّذَبْحِ. Tidak. Dicontohkan ketika mau menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan sembelihan itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah eh, para pemirsa ya, dan para pendengar Abi Roja yang Allah melakarkan pembahasan tentang kaidah yang kaidah ini kaidah allah kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita. Kaidah ibadat muakufatun al-Shar'ah, jadi ibadah itu dibangun di atas Syariat. Ibadah dibangun di atas Syariat. Yang membuat Syariat bukan manusia. Tetapi yang membuat Syariat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah mengutus Rasulnya, Nabi Muhammad SAW juga apa yang Rasul sampaikan itu merupakan Syariat kita. Allahumma alam, bismillah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat dan kita akan buka tanya jawab tentang masalah ini. Taib. Let. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Allah SWT dan beberapa contoh dari praktek ibadah sesuai dengan kaedah yang tadi kita bahas. Bahwasanya ibadah dibangun di atas syariat dan pentingnya setelah pemisar roja kita memisar roja TV, kita berikan kesempatan bagi anda untuk soal jawab dalam Uh, pembahasan ini, anda bisa menghubungi kami Di lain telefon 021 Kita angkat dari telefon terlebih dahulu silakan. Halo <tip> Baik mohon maaf terputus Anda bisa menghubungi kembali Di lain telefon 021-823-6543 Silahkan yeah, Halo yeah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Landingan ah, siapa Bapak di mana? Uh, dengan Bapak Sublitno Pak Di Sumatera utara. Halo, baspe silakan. Umatra utara, silakan. Baik, su. Selamat, selamat. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Silakan, Pak Supriat. Gimana kalau itu kan ada wirid Asman husna hmm. yang 99 nama nabi. Nama Allah bukan nama nabi. Saya oh, nama Allah. <laughs> itu kalau kita Sehabis sholat kita wiridkan itu, apa itu Pak Ustadz? Baik. Sudah, itu saja. Ito, mengikut itu mengikut sunnah apa enggak itu Pak Ustadz? nanti saya jelaskan. Sunnah apa itu Pak Ustadz? Bisa kata fair Pak Ustadz? Sudah Pak Ustadz? saya mau tanya sekali hmm. lagi yeah. Pak Ustadz. Hmm. Itu sholat jumat, hmm. sholat sunat sebelum Jumat. Itu dianjurkan apa itu Pak Ustadz? Baik, baik-baik, baik Ya, sudah gitu aja Pak. Ya. Pak. Terima kasih. Ya, ya. Jaga humur, baik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Subriyatna ya. Ini Sumatera Utara terima kasih. atas pertanyaannya. Tentang masalah atau soal yang pertama. ya. Eh kami bagus sekali ya yakni tentang wirid atau zikir dengan al asma al husna ya dengan nama-nama Allah yang baik ya baik sesuatu yang ada dalam hadis Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam Rasul bersabda uh, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah e, Allah kata Rasul Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama Yang tentu nama-nama yang baik Siapa yang mengihsoknya Ihsok ini yang e, mengerti mananya Kemudian dia juga memahami, menghafalnya, Kemudian juga dia mengamalkan sesuai dengan tuntutan dari makna nama-nama tersebut al syak bahawa Allah miliki 99 nama. Ya? Ya, Di antara namanya adalah Al-Alim, Al-Ghufur, al qahhar Al-Jabbar, al, al, al, al muhaimin dan seterusnya. Ya. Tentang berzikir dengan asma Allah. Ya. Apakah disyariatkan setelah sholat? Tentunya jawabannya adalah Perhatikan kaidah berikut ini Zikir itu Ada dua Ada zikir Yang mutlak Ada zikir yang Muqayyad Zikir muqayyad Artinya zikir yang terikat ya Maksud terikat itu bagaimana? Terikat itu terikat dengan contoh Ya, Dari sisi jumlah Dari sisi waktu Kapannya dan kaifiatnya ya. Tentunya Zikri Muqayyad ini Kita kembalikan kepada contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Zikri Zikri dalam solat Itu Muqayyad semua itu Ketika berdiri Setelah takbiratul ihram Doa istifah Habis doa istiftah, Baca Al-Fatihah Habis baca Al-Fatihah Baca surat Takbir ruku. ruku baca Subhan Subhanallah al-azim wa bihamdi. Tiga kali misalkan ya. Bolehkah kita ruku? Ah, Subhanallah kan dikir ya. Karena mau baca ini sajalah. Kata, mau baca kulhu misalkan. Ketika ruku. Kulhu wa lauhat. Allah SWT. Lam yalid wa Lam yalid wa lauhat. Kulhu wa lauhat. Boleh enggak? Diganti dengan kulhu. Seperti itu. Jawabannya tidak boleh Bahkan ada hadis yang melarang Rasul bilang saya dilarang Ada Allah subhanahu wa ta'ala baca Quran ketika rukuh dan sujud Ya Nah Ini zikir-zikir muqayyad Tidak boleh kita berzikir Kecuali kalau ada contoh Dari Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa Ya Zikir muqayyad Juga masuk ke dalamnya zikir-zikir setelah solat Contoh dia Rasulullah SAW apa bacaannya istighfar tiga kali kan Allahumma tasyallam makassalam dan seterusnya kemudian baca Subhanallah tiga puluh tiga Alhamdulillah tiga puluh tiga kali Allahu akbar tiga kali ya terus baca kulhu baca al falak baca al nama kulhu al falak an Nas terus ayat kursi ya? Yeah. Tidak ada keterangan dalam zikir setelah sholat ya, Kita membaca zikir dengan al-asma'ul husna Tidak ada ya. Baik Terus bagaimana ya, Tentunya Al-asma'ul husna Nama-nama Allah yang baik Yang Allah inginkan darinya ya, Kita menghafalnya, Memahami nama-nama tersebut Kemudian mengamalkan sesuai dengan tuntutan dari apa yang kita ambil dari asma Allah dan sifatnya ini dan boleh kita berdoa bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik ini ya Allah al-Farouqan walillahiil al asmaul husna faduuhu biha Allah memiliki nama-nama yang baik faduuhu biha berdoalah minta kepada Allah dengan nama-nama yang baik ini ya misalkan dan mohon minta ampunan. Kita kita tahu nama Allah Ghaffar, Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, ikfirli, ikfirli ya Ghafur. Ya. Kita minta kekuatan. Kita ini lemah. Ya, kita kita sebut Ya Qawi. Inni dha'ifun faquini. Wa Waizzat yang maha kuat. Anak ini lemah. Kuatkan saya. Misalkan begitu. Kita minta rizki sama Allah Tawasul dengan menyebut nama Allah al razzaq Kita sebut-sebut Ya Razzaq, Ya Razak Wahizat yang memberi rizki Ya Urzuqni Urzuqni misalkan Mereka Beli rizki Ini Doa dengan nama-nama Allah ini Baru disyariatkan <tuh> Ya Nah jadi kita kembali kepada zikir Muqayyad tadi Ya Terikat Jumlah bilangannya, enggak boleh kita ngarang-ngarang eh, bilangan sendiri ya. Kemudian waktunya, tempatnya, dan seterusnya keyfiatnya. Ada zikir mutlak, zikir mutlak itu zikir yang eh, tidak terikat ya. Itu bebas, tidak terikat ya. Kita mau baca zikir berapa saja, solawat berapa saja Itu, itu bebas Kita lagi duduk di mobil, kita baca zikir sebanyak banyaknya baca selawat sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ya. Ayat Jadi, seperti itu. Ya. Jadi kita harus pahami itu, ya. ada menarik ana ingin saya sampaikan ya, berwanan asma Allah dan sifatnya. Anda mengajak kepada kaum muslimin untuk memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini pengaruh yang sangat besar kepada diri kita semua. Ya, pengaruh sangat besar. Ya, kita ambil nama Allah satu, kita pahami apa artinya, apa maknanya, apa tuntutannya, apa uh, yang diinginkan dari nama ini. Seperti itu. Seperti itu, kita ambil al-alim, nama Allah al-alim. Allah maha mengetahui ilmunya Allah, kata ulama. Yang ilmunya Allah sempurna sekali, tidak didauhi dengan kebodohan dan tidak akan pernah lupa setelah itu, eh setelah itu tidak akan disusul lupa, ya tidak didauhi dengan kebodohan dan tidak akan lupa. Beri dengan manusia oh, disebut alim manusia diawali bodoh dan pasti lupa ada lupanya. Nah itu kemudian ilmunya Allah sangat luas mengetahui apa yang di langit dan di eh, di bumi, mengetahui yang di daratan, di lautan. Luna ya Allah ini. Ya. Wa innahu maftihul ghaib wa annasisi Allah mengetahui segala ghaiban dan ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Ummataskutun waraqatan illa ya'lamuha. Tidak ada satu pun daun yang jatuh melainkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu yeah? wa taala. Ya. Walahabatin fi zulumatil arz. Dan tidak ada satu haba satu biji. Ya, di kegelapan kegelapan bumi pasti lain kan Allah tahu. Ya, itu. Ya, ada seorang ulama yang memberikan Tamsil perumpamaan. Ada orang di tengah lautan di malam hari gelap hujan juga. Ya, itu sudah ada lima kegelapan itu. Gelapnya awan, gelapnya malam, gelapnya air hujan, gelap dalamnya air gelapnya lumpur lima kegelapan ada orang lemparkan misalkan satu biji yang sangat kecil di tengah lautan itu jatuhnya di mana Allah tahu alim ya nah kita misalkan ingin dapat ilmu kita bodo kita bilang ke ya alim alim ni ya alim alim ni wahai zat yang yang maha mengetahui ajarkan aku ilmu selalu begitu ni boleh ya Kemudian konsekuensi dari kita mengetahui ini Kita tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu Sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang uh, Mendatangkan murka Allah karena Allah melihat kita dan seterusnya Ini yang diinginkan dari uh, Asma Allah dan sifatnya dan Ambil satu nama na saja luar biasa Belum nama yang, yang lain Al-Rozak uh, Al-Ghufur Al-Quhar Al-Jabbar Al-Muhami Kita pahami satu-satu itu Dan pasti kita akan mengenal Allah Dengan lebih sempurna lagi Ya Adapun pertanyaan yang kedua tadi apa, Istan? Nah, salat sunnah sebelum salat Jumat. Nah, salat sunnah sebelum salat Jumat itu ada salat menunggu salat Jumat, ya. Tidak dibatasi berapa jumlahnya, ya. Salat eh, apa namanya? Salat eh, kemudian salam, salat kemudian salam, <tuh> ya. Itu eh, ada kalau seperti itu. itu. Tapi eh, itu untuk menunggu salat kemudian ya wallahualam isu. Namsa jazakallahu khairan atas semua penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. <tuh> eh, halo. Ada <Assalamualaikum>. mau Waalaikumsalam warahmatullahi. <tuh> Dengan sehat ya. bagaimana? Uh, di Bogor pusat. Silakan, Huri. Ya, eh, uh, ah, Terkait Bunda Syahn Jumat waktu safar. Hmm. Nah, iya, iya. Kalau saya, kalau artinya saya punya waktu dan saya bisa melakukan sholat Jumat, itu menjelisi sunnah nggak lah, dari khotbah? Iya. Baik. Baik. Tanya khotbah. Barokallahu alam. Wa alaikum salam. Salam. Baik. Uh, untuk siapa tadi? Ah, ya, bahuri. Bahuri di Bogor. Terima kasih pertanyaannya. Masya Allah. Dan beliau berarti menyimak, ya. Baik yang salat Jumat di safar ini pendapat dari beliau, pendapat dari Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Beliau katakan bahawa man sallal jumu'ata wa huwa fi as-safar fa salatuhu Ya. Salat Jumat di safar ketika seseorang sedang safar maka dianggap salatnya batil kata beliau, ya. Eh, bahkan beliau berkata wa alayhi an yu'idahha zuhran maqsura. Ya. Dia hendaknya ngulang uh, solat duhur di korsor. Heh, pendapat beliau tentunya kan dan uh, <coughs> dia punya alasan Karena apa? Lian al-Jum'at fi safari sebabnya mewujud di ahli Rasulullah S.W.T. Walakin Nuhulam yafalha. Ya, karena uh, Jum'at itu Jum'at di safar itu sebabnya kan ada di zaman Rasul. Dan ini ada di zaman Rasul. Rasul melakukan safar tentunya, ya dan pernah melakukan safari di Jumat hmm. dan tidak ada keterangan Rasulullah Sallam melakukan safari di sholat Jumat, Rasul mengkosor sholat duhur dua rakaat melakukan sholat Jumat di safari, ya, ya, ya, eh, jadi Rasul duhur tapi eh, kosor hmm. dan Rasul tidak melakukan sholat Jumat di safari, ya oleh karena itu eh, ketika kita safari, Apakah kita sibuk juga atau tidak sibuk ada waktu, ya Maka masuk ke sini Masuk ke sini Karena masalahnya adalah masalah safarnya Bukan masalah eh, Luang atau tidaknya Wallahu a'lam. Wallahu'alam Jazakallah yeah. khair Demikian Bapak Huri Fik. Kita berikan satu kesempatan kembali Sebelum kami angkat dari pesan singkat 021-823-6543 ya, Halo Silahkan Baik, terputus kami berikan kesempatan kembali di 021 823 6543. Ya, halo. Ya, halo. Selamat, Bapak sudah masuk? Halo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Askal di Sulawesi. Taip, di dong, Sulawesi Tenggara. Insyaallah, halo hmm. Pak Askal, silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan Akhi uh, Yang saya kenyakan ini uh, Tata cara ketika Meletakkan tangan di dada uh -huh. Saya punya ilmu uh -huh. nah, Peletakannya ini bermacam-macam Jadi saya minta putih Apakah benar atau salah ini Ya uh -huh. Yang saya punya ilmu ini, ketika peletakan tangan kanan di di atas tangan kiri, hmm. tata cara yeah. yang pertama meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan menggenggamnya, artinya di punggung tangan kiri dengan menggenggam. Iya yeah, betul terus. Yang kedua meletakkan tangan kanan di tangan kiri di apa, per di pergelangan tangan kiri dengan menggenggam juga hmm. yang ketiga dengan menggenggamnya di bagian hasta tangan kiri apakah sah ya atau tidak itu Ustaz? hasta tangan kiri itu saja bapak bisa bisa dipahami um, bisa tiga. didengar uh, bisa didengar cuma uh, bisa dikurangi pak ya uh, ah yeah, iya yeah. uh -huh. yeah pertama meletakkan tangan Menatakan. tangan di tangan kiri Angkaan, dengan tangan. menggenggam, menggenggam. di punggung tangan kiri tunggu tangan kiri, kiri. Ya. Ya. Ya. kedua meletakkan tangan kanan di tangan kiri di bagian pergelangan hmm. yang ketiga hmm. meletakkan tangan kanan di tangan kiri di hasta hmm. hayo, tangan hayo, kiri nabang. ya ya ya ya oke Pascal itu saja Uh, bisa di bisa yang kedua uh, satu lagi silakan dengan uh, saya tanya-tanya yang kedua ini mm -hmm. konsekuensi pengertian dari lima uh, dari 40 hari atau 40 malam itu seperti apa apakah sholat ini kita yang kedepannya atau yang sebelumnya sebelumnya uh, mm -hmm. mak maksudnya apa pak diulang mm -hmm. yang kedua yang dari hadis ancaman hadis yang hmm. 40 malam atau 40 hari itu salatnya gitu hmm, ya. Ya? ya yang tentang dukun ya yang tentang dukun baik hmm. apakah itu yang salatnya yang sebelum yang kita lakukan atau hmm. yang setelah kita lakukan iya iya iya baik jazakallahu ya. khairan Pak askar barakallahu fik ya. nعم nah. assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh iya tentang masalah menggenggam tangan di atas meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya itu yang anak pernah pelajari adalah dengan tiga cara. Tapi tidak seperti yang disampaikan tadi ya. Pertama di atas apa namanya tangan kanan di atas eh, apa ini? Punggung tangan kiri. Eh, punggung atas di atas tangan, atas. Ta tangan eh, kiri, kiri seperti ini. Di atas di atas punggung, punggung ya. Kemudian eh, yang kedua cara seperti ini. Kedua, ya. yang ketiga memegang seperti ini pegangan tangan eh. seperti ini. Ada pun e, dua hal yang disebutkan oleh Bapak tadi, anda belum tahu dalilnya ya. E, yang misalkan memegang ini, memegang ini atau memegang ke sini. belum tahu Allah lah nih. Ya, karena e, tentunya cuba Ivan Imanah tentunya ya. dan bisa nanti bisa di sama-sama cari tapi anda enggak janji kan, ya. enggak janji nyari karena takutnya Lupa kan ditanggih di, di, di akhirat. Ya. Baik, untuk masalah kedua, Allah Alam, saya belum tahu jawabannya. Apakah solat 40 hari itu 40 hari ke depan atau menghapus solat e, yang sudah dilakukan 40 hari di belakang itu? Allah Alam Insya Tapi Rasulullah SAW secara umum mengatakannya secara mutlak begitu saja. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Ya, Allah Alam Insya Baik. Oh, yeah. <tay>, Baik, jazakallahu khair barakallahu fiik demi kan apa yang bisa dijawab oleh Ustaz barakallahu fiikum. Dan yang selanjutnya pertanyaan dari pesanan singkat. Dari beberapa pertanyaan yang sama. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Malham saya sempat berjalan ke dan saya saksikan begitu banyak tawai obor dari kalangan kaum muslimin dan diikuti oleh ikhwan dan akhwat yang saling bercampur baur. Dan ketika ditanya oleh salah seorang ustaznya, ini adalah bentuk rasa syukur dan nikmat atas uh, datangnya bulan Muharram. Dan ini uh, perayaan yang disyariatkan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah uh, ritual seperti ini yang memang kerap setiap tahun itu ada disyariatkan oleh Rasulullah? Mohon uh, nasihatnya di sekolah khair. Baik. Saya tanya adanya tahun Hijriah itu di zaman Rasul atau setelah zaman Rasul? Kalau misalkan ini disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu Ya, pertanyaan ini sekaligus jawaban dari pertanyaan antum. Hmm. Ya kan? Adanya tahun Hijriah ya, itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betul enggak? Di zaman Rasul, Rasul pakai tahun ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya beliau pembuat eh, tahun tanggalan tahun Hijriah itu dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasalam ke Madinah dari kota Mekah ke Madinah oleh karena itu tentunya tidak benar kalau misalkan amalan itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasalam ya ini adalah perayaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW misalkan. Ini adalah perayaan menyambut tahun baru Hijriah adalah perayaan yang sudah ada di zaman Rasulullah SAW misalkan. Tidak, tidak, tidak, tidak benar sama sekali. Ya, dan e, justru yang ada adalah kebalikannya para ulama. Rahimuhummulloh taala, ya itu tidak berbicara masalah e, perayaan tentang masalah. Setiap tahun di awal-awal Dari tahun hijriah Perayaan itu dalam Islam Cuma ada dua Idul Fitri dan Idul Adha Ditambah satu hari Jumat Ini idnya kaum Muslimin ya. Yang dipertentang oleh ulama Ulama Mu'asirin Tentunya masalah Mengucapkan tahniah Mengucapkan selamat tahun baru Misalkan begitu ya. Selamat tahun baru ada Memang ada ikhtilaf Dari ulama ula memuaskan tentunya tetapi kalau kita lihat fatwa najidah imam dan uh, syaibur muhaili juga itu lebih uh, condong kepada yang men, men, men, men, tidak bolehkan iaitu yani tidak ada sunnahnya dalam mengucapkan selamat tahun baru seperti ini yeah. dan ini yang lebih kuat tentunya dan juga lihat yang lebih kuat tentang masalah mengucapkan selamat tahun baru Apakah tahun baru Hijriyah atau tahun baru Masehi tentunya ya karena kaum salah pun tidak melakukannya ya nah selain ulama membolehkan tapi e, kalau kita lihat e, menurut anda yang lihat e, kurang kuat ya pendapatnya Allah alam tapi e, masalah ini masalah tentunya kita harus juga lapang dada, kalau misalkan ada ulama yang membolehkannya seperti itu Jadi kembali ke masalah perayaan tadi pakai misalkan pawai atau obor, itu kalau misalkan dinisbatkan kepada sunnah Rasul s.a.w ini tidak benar sama sekali ya, tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah s.a.w s.a.w s.a.w pertanyaan berikutnya terkait dengan ibadah umrah yang tadi juga dijelaskan bolehkah seorang yang melaksanakan salat di belakang makam tapi tidak tepat di berada uh, di belakang makam Ibrahim sekarang ya, padatan ya, dengan padatan. Sulitnya zakwa khair. Baik, ini pertanyaan penting sekali, pertanyaan yang wakil ni tentunya kan eh, yang layak untuk diperhatikan dan dijawab. Iya yeah. eh, orang yang toaf kemudian sudah saya toaf tujuh kali toaf, ya. Yeah. Dia salat dua rakaat dengan tadi yang disebutkan dalam pembahasan kita yakni dengan salat yang ringan pertama membaca Al-Fatihah kemudian Qul Al-Kafirun di rakaat kedua baca Al-Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas ya. Eh disunahkan memang di belakang maqam. Jadi Ka'bah, maqam dia. Ya. Salat sejajar ya. Ini bagi, ketik, bagi yang bisa solat di situ dan dalam keadaan tidak zahmah, tidak dalam keadaan e, ruwet, tidak dalam keadaan apa macet, tidak dalam keadaan berdesak-desakan. Tapi kalau misalkan penuh masihlah harom, maka kata ulama boleh solat di mana saja, boleh solat di mana saja yang nyaman kita solat dua rakaat, ya, kemudian setelah itu yang yang mau melanjutkan e, sa'inya, melanjutkan sa'i. Ya, yeah. a'lam misu'ab ala. Ya yeah. Pasal nah. lagi Ahizan eh, ya yeah. Dizekullah khair Kita berikan kesempatan Satu pun silakan di 021-823-6543 Fadol Halo, Ya hello Halo. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Dengan siapa? Bapak di mana? Sebelumnya dikitikan dulu Bapak Volume suara radio atau televisinya Ada feedback Dizekullah khair Tep. Dengan siapa di mana Pak? Saya Rian dari Gading Rejo, Pak. Selamat Hari Raya, Alhamdulillah ini baru bisa masuk bayar, rapat benar dari tadi. Okay? Hmm, <laughs> Gini, Pak, saya menanyakan salat sunnah, duha hmm. yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Hmm. Ah, ha -ha nak? Hmm. Nah, setelah salat sunnah, duha itu, apa hmm. kita membaca Al-Quran kan? Ya. Aku nggak tahu, lah, apa ada tuntunannya apa nggak? So, saya ingin batalkan aja. Hmm. Nah, katanya juga sholat duha itu bisa 8 terkhat. Nah, ini semua yeah. yang mana pak ya? Yeah. Mm -hmm. Lanjut, sholat tahajud. Sholat tahajud ini berperkata, pak ya sebenarnya. Hmm. Yang asli dari Rasulullah SAW. Soalan yeah. kan banyak berita-berita yang silwer-silwer dan logimi ini yang begini, yang begitu. Hmm. Saya kau tahu gitu, pak. Ya, mohon, hanya nah, dari pak Ustadz ya pak. Baik pak. Ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aida, Pak Aida, Jua. Barakallah. Solat duha betul, bisa dilakukan 8 rokaat. Ya, minimal 2 rokaat. Ya, kalau bapak punya waktu dan sanggup 8 rokaat, maka dilakukan 8 rokaat. Mungkin boleh enggak sedang tu baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, kan baca Al-Quran. Kapanpun dan dimanapun itu boleh asal jangan di tempat-tempat yang eh, yang kurang atau yang tidak bagus seperti misalkan di enggak boleh kita baca Quran di kamar mandi misalkan kan? nah, kalau misalkan Nabi salat duha Bapak mau baca Quran, baca Quran. Apa halnya Ustaz? Ya? Nah, itu. Eh, kemudian apakah ada bacaan khusus dalam salat duha? Enggak ada juga. Enggak ada, ya. Bacanya Bapak boleh milih. Ya, setelah Al-Fatihah baca fakru ummataya surah Al-Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'anul Al Karim. Apalagi kalau misalkan lagi ngapalin Quran, murojaahnya di salat duha, itu lebih bagus lagi. Lagi ngapalin Quran misalkan pada subuh ngapalin Quran misalkan surat Al rum saya begitu Di murojaahnya di salat duha. Lebih bagus. Pahalanya besar. Ya, pahalanya sangat besar. Nah, Adapun pun malam Itu Nabi SAW dihabarkan oleh Aisyah RA bahwa beliau tidak sholat lebih dari 11 rokaat ya? Jadi sholat malam itu 11 rokaat ya? Dan sholatnya Masna-masna Dua-dua Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Ya? Kemudian witir Bisa tiga langsung Bisa dua salam, kemudian satu uh, salam Jadi 11 rakaat Untuk sholat malam Dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya ya dan bagi yang misalkan uh, berat misalkan sholat malam 11 rakaat itu sedikit-sedikit dulu misalkan 2 dua rakaat ya twitter uh, satu misalkan yang penting dawam kan yang penting dawam nah mudah-mudahan kita semua baik bapak yang bertanya dan yang mendengarkan, serta pemirsa yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT ya. sebagai hamba-hamba yang soleh dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT. Eh, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan hal-hal yang Allah perintahkan, yang hukumnya sunnah, agar kita dicintai oleh Allah SWT. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kaidah tentang eh yang kita bahas ini al ibadatu mauqufatun 'ala syara'. Ibadah itu dibangun di atas eh, syariat. Ya, dan kita ingat bahwa ibadah syaratnya dua ikhlas dan sesuai dengan sunnah ros, eh, rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Allahu alim Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kepada Khunaisan dan semua kru roja yang eh, membantu acara ini ya, terlaksana terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada beliau-beliau semua dan kita akhiri Subhanakallah wabihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik wa warahmatullahi wabarakatuh